și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Realizatorul emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, preotul Valeriu, își întinde în pia cu prilejul lecției i 201. Lecțiunile acestea sunt alcătuite, sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului testament, lucrare care aparține preotului Nicuriță și apoi lucrarea aceasta fiind prelucrată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, este prezentată ascultătorilor sub forma de lecțiuni a câte 30 de minute fiecare. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 7 a Evangheliei după Ioan capitolul 18 În care vom pătrunde imediat de îndată ce vom isprăvi descrierea unui investitor neînțelept. Se spune despre George Truett, un pastor vestit, că a fost invitat să cineze odată la un om bogat în Texas După ce au servit masa, gazda l-a condus într-un loc de unde se poată avea o bună panoramă a zonei Arătând i cu degetul puțurile de petrol, se lăuda. Vedeți, cu 25 de ani în urmă nu aveam nimic din tot ce se vede. Acum toate sunt ale mele. Privind apoi în direcția opusă, la lanurile de grâu a spus. Și acestea sunt toate ale mele. Întorcându-se către est, unde se vedea o cireadă imensă, a adăugat. Da, toate vitele acestea care se văd sunt ale mele. Apoi, arătând cu degetul spre vest, Înspre o frumoasă pădure a exclamat Aceasta de asemenea este întreagă a mea A făcut o pauză sperând ca doctorul Truet să-i facă complimente Să-l fericite pentru marele său succes Truet însă punându-și o mână pe umărul omului Și cu cealaltă arătând spre cer a spus simplu Domnule, cât de mult ai investit în direcția aceea? De data aceasta omul și-a plecat capul și-a mărturisit Vedeți, la acest lucru nu m-am gândit încă niciodată. Deși acest texan bogat a reușit să câștige mulți bani, a uitat să se pregătească pentru eternitate. Nu trăise în ascultare de Dumnezeu și nici nu i slujise. Deci nu se aștepta să primească răsplata Domnului. Un investitor înțelept își adună comori în cer. Avea tot ceea ce lumea putea oferi, își atinsese cel mai lacom scop Dar ce trist Viața sa nu era decât un eșec Pentru că uitase Că are un suflet Cum e viața mea? Și cum e viața ta, drag ascultător? Știm că viața aceasta De pe pământ Se trece ca un sunet Ca un abur care se arată puțin și apoi piere Făcând loc unei veșnicii Fără de sfârșit După cum e titlul Veșnicie. Oare cât de înțelepți ne dovedim noi cu privire la veșnicie? Dacă raportul dintre scurtimea vieții de pe pământ și veșnicia nesfârșită este practic imposibil de arătat, cât oare din cele 24 de ore ale zilei investim pentru veșnicie și cât investim pentru viața aceasta trecătoare? Iată aici un test care ne arată indiscriminabil și ne arată exact cât de înțelepți ne putem dovedi a fi în viața aceasta. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc! Te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care urmează, luminându-ne prin Duhul Tău cel Sfânt tot mai mult cu privire la chemarea pe care o avem în viața aceasta și anume să ne pregătim pentru veșnicie. Fă lucrul acesta, te rugăm, în numele Domnului Sus pe care l-ai dat pentru noi pentru așa ceva și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Dacă vrei să moștenești, Palatul Sfânt, cum altul noi, i Plecându-te pe genunchi, Te roagă azi, Domnul Lui. Îngeri în cer vor cânta, Că azi Lui Iisus te-ai predat, Iată, Satan e învins, Doamne, fii glorificat! Aur, argint și palate, Nu toți scăpa de la moarte,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 Viața ta ce-ai făcut Din tine ce-o să rămână Ești doar un cum de țărână Sufletul e tot ce ai Oare cui vrei să-l predai Oricât de îndepărtat ne-ar place să ne cunoaștem sfârșitul Devenit vine Știi ce? Am putea spune chiar așa că Ne-am născut ca să murim Aceasta fiind o realitate absolută de câte înțelepciune dăm noi dovadă, investindu-ne cea mai mare parte a energiei care o avem pe pământ Pentru a ne face o viață fericită aici unde trăim o clipă, în detrimentul celei veșnice Iată o întrebare pe care fiecare om cu un dram de înțelepciune și-o va pune neîndoios și își va modifica mersul vieții în direcția adevăratei înțelepciuni, adică pregătirea pentru veșnicie Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 7 în Ioan capitolul 18 Asistând la scena prinderii Domnului Isus de către ceata celor care veniseră în grădina Ghețimanii cu făcri și cu arme după el ne aducem aminte În lecțiunea trecută Am vorbit despre împrejurarea în care el le iese înainte Îi întreabă pe cine caută Ei spun pe Iisus din Nazaret El își face cunoscut numele Pronunțând Iahve Eu sunt Ei cad la pământ După care în versetul 7 Aflăm că el, Iisus, i-a întrebat din nou Pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret I-au zis ei Vedeți? După ce au căzut la pământ, Domnul Iisus întreabă din nou pe vrăjmașii săi, pe cine căutați? Era aceeași întrebare, dar starea lor nu mai era aceeași. Ei se aflau jos, cu Iuda cu tot și de aici trebuiau să răspundă. O, dacă ar fi înțeles ei realitatea, altfel ar fi răspuns? Ar fi recunoscut că Iisus din Nazaret nu era un simplu om păcătos, ci Dumnezeu, căruia trebuia să-i dea slavă. Dar n-a fost așa. Ei se aflau doborâți cu trupul, dar cu duhul lor erau în stare de luptă. Totuși lecția le-a fost dată și nu numai lor, ci tuturor vrăjbașilor din toate timpurile. Dacă Domnul le-a îngăduit să se ridice de jos, a făcut acest lucru numai pentru ca să se împlinească tot planul lui Dumnezeu cu privire la răscumpărarea neamului omenesc, că adică Hristosul trebuia să sufere. El deci i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Dragii mei, cine în inima lui este vrăjmaș al lui Iisus, adică al felului de trai al lui Iisus, nu-l mai poate înfrânge nici moartea. Deși doboruți de puterea numelui lui Dumnezeu, eu sunt, Iuda și trimișii preoților nu s-au lăsat convinși, ci căutau mai departe pe Iisus ca să-l moare. Lumea și mai ales lumea religioasă nu poate suferi pe Iisus felul lui de a fi Ci vrea cu orice preț să se scape de el Lumea religioasă nu are nevoie de argumente oricât de zdrobitoare ar fi Ci vrea să scape de Iisus, atâta tot Vor să scape de Mesia cel adevărat Ca să-și păstreze un Mesia al lor fals Și fiindcă se împotrivește adevărului cu voia Dumnezeu lasă lumea aceasta în rătăcire Să creadă minciunea care și-a ales-o De citit a doua capitolul 2 Versetele 10 până la 12 Dragul meu Fi cu mare băgare de seamă La adevărul unic al lui Dumnezeu Ca să nu îi te împotrivești Uită-te la semnele dragostei lui Dumnezeu Care te cheamă să te întorci din calea ta cea rea. Lasă-te doborât de adevăr și fugi de înălțarea pe care Ți-o dă minciuna Numai în felul acesta vei ajunge La odihna luminii În versetul următor, Următor la versetul 8 din Ioan 18 Citim că Iisus a răspuns V-am spus că eu sunt Deci dacă mă căutați pe mine Lăsați pe aceștia să se ducă Repetarea unui lucru Arată marea lui însemnătate Eu sunt Adică Jehova a spus de două ori Domnul Isus în fața groatei, care venise în grădina Ghețimanii să-l prindă. Cel din tâi, eu sunt din versetul 5, este în legătură cu slava persoanei sale, înaintea căreia niciun om nu poate să stea. La acest glas, toți cad cu armele în mâini. Al doilea, eu sunt din versetul 8, este în legătură cu scopul venirii sale și arată dragostea sa pentru aceea pe care tatăl i-a dat. El este păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale. Nici una nu va fi pierdută. Dacă mă căutați pe mine, a zis Isus, lăsați-i pe aceștia să se ducă. Până în ultima clipă, Domnul Isus a avut grijă de ucenici ca să nu li se întâmple niciun rău. El s-a lăsat prins ca să ne elibereze pe noi. S-a lăsat omorât ca să ne dea nouă viața. S-a lăsat pus în mormânt Ca să ne ridice pe noi În lumina slavei sale Da, mântuitorul nostru S-a pus pentru noi Pe el l-au luat în locul nostru Ca mama care își dă viața Ca să scape copiii Un vestitor al Evangheliei spunea În noaptea aceea În grădina Ghețimanii Satana s-a înșelat făcând cea mai mare greșeală Pe care a făcut-o vreodată Căci atunci când Iisus a spus dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă, satana ar fi trebuit să răspundă Nu, nu pe tine te vreau, pentru că pe tine nu pot să te țin, ci vreau să iam pe ceilalți. Luând însă prins pe Domnul Isus cu aceasta s-am datorat să ne lase pe noi toți. Binecuvântat să fii tu Mântuitorul nostru scump, care te-ai dat pentru tine ca să ne scapi pe noi, ai mers singur pe calea crucii ca să ne deschizi nouă porțile raiului veșnic. În versetul următor la versetul 9 din Ioan 18 citim că Iisus a zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese N-am pierdut pe niciunul din aceștia pe care mi-ai dat. Toate vorbele Domnului Iisus erau rostite cu un singur scop și anume să se împlinească planul lui Dumnezeu și voia lui de săvârșită. Nimic nu era în afara acestui unic scop. El nu-și trăia viața la întâmplare, de aceea orice mișcarea sa se cuprindea în planul lui Dumnezeu Tatăl. Dragul meu, cum îți trăiești tu viața? Cum o trăiesc eu pe-a mea? Și mai ales vorbele pe care le rostim mereu, ce scop urmăresc ele? Este planul lui Dumnezeu scopul unic al vieții tale și al vieții mele? Dacă ești adevărat creștin și dacă sunt adevărat creștin, nu putem avea altă viață și alt scop decât a avut Domnul Isus Hristos. La 1 Ioan 2, 6 citim că cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Isus zicea despre sine, M-am pogorât din cer ca să fac nuvoia mea, ci voia celui ce m-a trimis și voia lui este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el. Ioan 6, versetele 38-39 Iar la sfârșitul lucrării sale pe pământ el a zis N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat tu. Să nu pierdem, dragii mei, să nu pierdem nimic din valorile lui Dumnezeu pe care ni le-a dat în vederea împlinirii lucrării sale pe pământ. Acesta trebuie să fie cea din grijă a noastră Dacă suntem copiii săi Tot ce cheltuim în afara scopului Este o pierdere care nu mai poate fi înlocuită Multe valori ne-a dat Nou Dumnezeu Iată câteva Viața, timpul, sănătatea, mintea, talentele Bunuri materiale, bunuri spirituale Cuvântul adevărului său, oamenii de pe lângă noi Prilejuri și așa mai departe. N-am pierdut nimic, zicea Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Iar noi, dacă suntem fii ascultători ai lui Dumnezeu, trebuie să zicem și să trăim la fel ca El, Fiul lui Dumnezeu, fără să pierdem nimic din ceea ce ne-a dat El. Numai aceia care nu sunt fii ai lui Dumnezeu sau sunt fi, dar fi neascultători, pierd valorile lui Dumnezeu pentru care vor da însă socoteală în ziua socoterilor. Doamne sus îmi pare rău de orice valoare a ta pe care mi-ai încredințat-o, iar eu, prin neveghere și neascultare de tine, am pierdut-o. Iartă-mă și ajută-mă pe viitor să fiu mai atent. ajută și pe frații mei ca și ei să înțeleagă cuvântul tău și să-l împlinească așa cum este scris. Îți mulțumesc de cuvântul tău de astăzi, de cercetarea care mi-ai făcut-o prin el. Fi binecuvântat în veci. Amin. Citim mai departe în versetul 10 din Ioan 18 că Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. De ce o fi avut ceata apostolilor două săbii, cum vedem la Luca 22 cu 28, dintre care una o purta Petru, nu știm. Credem însă cu putere că nu Domnul Isus le-a poruncit să poarte aceste săbii. La ce le-ar fi trebuit când ei se aflau sub ocrotirea celui care avea toată puterea în cer și pe pământ? Desigur, credința în apostoli era mică și încă nu-și făcuse un tron neclătinat în inimea lor, de aceea se mai bizuiau ei pe lucruri văzute, pe puterea lor și pe mijloace omenești când era vorba de apărarea vieții. În adevăr, cum spunea un credincios, nici Dumnezeu nu poate ajuta pe om atâta vreme cât el se încrede în lucruri firești. Petru și-a arătat râvna lui pentru Domnul Isus bizuindu-se pe arme firești, dar sabia cuvântului marelui învățător lucește mai tare decât sabia de fier a ucenicului său. În fapta lui Petru era ceva din vechea vorbă pe care o spusese Domnul Isus. Tot el, adică i-o spusese Domnului Isus, Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple ceva Vedeți, mântuitorul nu are nevoie de arme firești pentru a fi apărat el și lucrarea lui Lucrul acesta trebuie să-l știm bine orice creștin adevărat Împăratul neprihănirii nu ia arme din arsenalul satanei Nici de fier. Și nici de altă natură, limba și speculațiile minții sunt alte arme, nu ia niciunul din acestea ca să lupte pentru întărirea împărăției sale Istoria împărăției lui Dumnezeu și viața copiilor lui Dumnezeu dovedesc cât de înșelătoare sunt armele și mijloacele firești Însăși viața Domnului Isus dovedește limpede acest lucru cât de ușor ar fi putut el să prăpădească pe cei ce voiau să ia viața? Numai un semn și vrăjmașii lui ar fi căzut morți la pământ, ba mai mult. Când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, lucrurile merg tocmai de-andoaselea, dacă începi să clădești pe puterea din afară a săbiilor, a tunurilor, a oamenilor și a jurnalelor. De câte ori însă s-a pășit cu încredere? Nu în lucrurile din afară, ci în duhul și puterea Domnului De atâtea ori împărăția lui Dumnezeu a înaintat cu spor Cum zice proorocul la Zaharia 4, Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie Ci prin duhul meu, zice Domnul oștirilor Așadar Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o A lovit pe robul mare lui preot și i-a tăiat urechea dreaptă Robul acela se numea Malhu un gând duhovnicesc Copiii lui Dumnezeu nu taie urechile oamenilor Ci le străpung inima cu sabia cuvântului lui Dumnezeu Aceasta este slujba lor pe pământ Cum găsim la faptele apostolilor capitolul 2 versetul 37 Slujbă purtătoare de viață și fericire A tăia urechea cuiva înseamnă mutilare Cu ce se mai asculte cuvântul adevărului? Adevărații urmași ai Domnului Isus nu mutilează pe nimeni, ci, din potrivă, vindecă pe orice suflet mutilat de satana. Să luăm, deci, aminte. În versetul următor, la versetul 11, citim că Isus a zis lui Petru, Bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl meu să-l beau? Dragii mei, afară de sabia cuvântului lui Dumnezeu, care este adevărul, Domnul Isus nu poruncește să fie scoase alte săbii. Cine scoate sabia, chiar și sabia limbii, de sabie va pieri, cum spune la Matei 26, cu 52. Bagă-ți sabia în teacă, căci acolo este locul ei. Să nu faci din trupul sau sufletul omului teacă pentru sabie, că vei da socoteală de sângele lui sau de numele lui bun. Aceasta-i porunca Domnului Isus. Armele cu care se luptă creștinul nu sunt supuse firii pământești. Creștinul folosește numai armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, cum scrie la 2 Corinteni 6 cu 7, adică armele Duhului, cum avem la Efesen capitolul 7. Interesant este că în binecuvântarea rostită de patriarhul Iacov din Vechiul Testament asupra seminției lui Iuda, din care a ieșit mântuitorul, vezi la cartea Geneza 49, se găsesc în original, după cercetarea făcută de un credincios, absolut toate literele alfabetului ebraic, în afară de una corespunzătoare literei Z din alfabetul românesc și care se numește Zain. Cuvântul Zain în ebraic înseamnă armă, la toate poate recurge cel care este o al Domnului Iisus, leul din Iuda, cu excepția armei. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Domnul Iisus și-a dezbrăcat slava cerească și a îmbrăcat trup omenesc ca să îndure crucea, să-și dea viața de bună voie ca preț de răscumpărare pentru omenirea căzută în robia păcatului și a morții. Acest pahar al morții a fost cunoscut de Fiul lui Dumnezeu înainte de a veni pe pământ. L-a cunoscut atunci când s-a ținut sfat în cer în vederea mântuirii omului și el a primit să-l bea așa cum este. Cum ar fi fost dacă în clipa când el trebuia să-l bea l-ar fi respins? Tot ce făcuse până aici își pierdea valoarea, iar noi toți am fi rămas mai departe sub stăpânirea diavolului. Ceea ce este însemnat aici e faptul că Domnul Isus primește paharul, ascultați, din mâna Tatălui, nu din mâna diavolului și nici a oamenilor. Tatăl a îngăduit oamenilor să pună mâna pe fiul său și aceasta din dragoste pentru ei, pentru mântuirea lor. Fără voia Tatălui nu se întâmplă nimic în legătură cu mântuirea omului. O, ce Tată bun avem noi! Ce mare și minunat este Harul Său! Continuând descrierea episodului prinderii Domnului Isus, Evanghelistul Ioan ne spune în versetul 12 din, verset, din capitolul 18 că ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Isus și l-au legat. Ostașii romani, nereligioșii și aprozii iudeilor, cei religioși, Reprezentanții religiei Și-au dat mâna S-au unit în aceeași lucrare Și anume să prindă pe Iisus Și să-L lege Lumea deci în amândouă laturile ei Atât cei religioși Cât și cei nereligioși Nu putea suferi pe Domnul Isus Felul lui de a fi Și lupta cu toată puterea să se scape de el Așa a fost atunci Așa este și astăzi Cristosul, cap și trup N-are unde să-și plece capul aici pe pământ Dar în inima ta, dragul meu Cum este Hristos, adică felul lui de a fi? Se odihnește sau este prins și legat? Încă un lucru Domnul Iisus în noaptea aceea a fost legat Și a suferit aceasta pentru ca tu să fii veșnic Dezlegat de păcat și de moarte Și să fii legat de El, Mântuitorul tău Nimeni nu este așa de liber ca omul care are pe Domnul Iisus ca mântuitor al său Deci dacă fiul vă face slobozi Scrie la Ioan 8:36, 36 Veți fi cu adevărat slobozi Izbăvit de vina păcatului Izbăvit de subputerea păcatului Izbăvit de mustrarea cugetului Izbăvit de teama de oameni Și slobo de a sluji lui Dumnezeu Iată mântuirea de care au parte copiii lui Dumnezeu Chiar dacă trupește sunt legați, așa cum era Sfântul Pavel la Efeseni 3,1, cu Duhul ei sunt liberi. Au prins deci pe Iisus și l-au legat. Când nu lași pe Domnul Iisus, adică felul lui de a fi, cuvântul său scris, să lucreze în inima ta, în familia ta sau în adunarea ta așa cum vrea el, înseamnă că ai în tine un Iisus legat. Faci tu ce vrei cu el. Nu face El ce vrea cu tine Vai, în câte inimi care își zic credincioase În câte familii și în câte adunări Isus se află încă legat Acolo unde nu se vede nicio schimbare Unde chipul și felul lui Isus nu se arată Acolo se află un Isus legat Chiar dacă omul își zice creștin Sau adunarea aceea se numește cu numele frumos al Domnului Hristos nu ceea ce zici că ești, ci ceea ce trăiești, aceea ești. Ca să trăiești ca Iisus, lasă-te prins și legat de El. Acesta este cel mai bun lucru pe care îl poți face în viață. A te lăsa prins de Isus, nu este o mare filozofie așa cum ne-ar veni să credem, ci este simplu și anume... Să primim toate din mâna Tatălui, nu din mâna oamenilor, nici a împrejurărilor, nici a altor surse, ci ca și el, să le primim din mâna Tatălui. Acela care se coboară până la contabilizarea fiecărui fir de păr din capul nostru, așa spune în cuvânt că nu pierde nici unul, nu ne cade niciun fir de păr pără voia lui, acela cârmuiește toate împrejurările vieții noastre, iar înțelepciunea noastră se arată prin aceea că vom ști să le primim de la el și nu de la oameni. Asta înseamnă a te lăsa prins de Iisus. În ochii oamenilor apărem ca niște oameni slabi, așa cum a apărut și Domnul Iisus în fața cetei care l-a prins și l-a legat deși le dăduse o lecție puternică și zdrobitoare a puterii sale căci numai la cuvântul lui ei s-au prăbușit la pământ îi privesc totuși ca pe unul slab și îl leagă cu frânghiile ca să-l ducă prins Avem și noi aceeași menire, mergem pe același drum și anume prin integritatea vieții noastre de sfințenie să trântim la pământ orice limbă care se ridică împotriva noastră după aceea să-i lăsăm să ne lege, primind toate ca pe paharul pe care ne-l dă Tatăl să-l bem. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu dintre noi toți oameni prinși de Isus și nici unul din noi să nu fie din aceia care l-au prins ei pe Isus. Dorim lucrul acesta pentru ca Domnul Dumnezeu să se poată bucura din plin de investiția pe care a făcut-o în noi trimețându-L pe Domnul Isus Hristos pentru viețile noastre și să facem aceasta având în vedere și adevărata noastră slobozenie despre care am vorbit amintim versetul 36 de la Ioan capitolul 8. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți aceia care ne deschidem să o primim Cu ocazia aceasta anunțăm încheierea programului I-201 Urmând ca cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră să ne întâlnim data viitoare pentru programul I-202 Domnul să fie slăvit! Amin! Iisuse te avem Când slujba ta, când slujba ta În Un rod bogat, un rod sublim Noi vrem să-ți dăluim Iisus, Iisus